قران مختلف اوایبون کو د مولانا مکتی توفیق احمد سی په دوره تفسیر قران د نمبر کې څو محله بالاخیل مرغوش کې په 24 او 25 آج کې وروجهږي د ملا او دوه پټه استه کې اشاعت او سنت کې سره سیور دکان نمبر 21 او دروات دالواله دینه چاو جنگیر او سوري پر او پرایټر آدرس یې په هيري موبایل نمبر 037710124 وای ذا قیل لهم لا تفسدو فساد بکای پزماکه او دا ف دا شپګم سفتتو هر کله چې ویل شي تالات توسیدو پساد م کوي تا سوفل رض پهمکه کې قالو وما پلی ت چخپل خپل پسات ته اسلام بیا وی اول اولب دا پلیتی چې په ساد او بل دا چخپل خپل پسته بیا اسلام وي قالو نوای بد ان مع نهحنو مسلون یقین منګ اصلسلام کوونې منګ اسلام کوونکی او دینه د زمانې د جااهیت یو او ظلمم ثابت شو چې غیب مومینان فدیمند وشتل لکه علامه صافی ال علامه آلوسی شکری رحم الله مسائل الجاهلیه ذکر کړي چې د زمانه د جاهلیت یو ظلم دا و چې رم یل مومنینا بالفساد فی الارض چې مسلمانانو ته وې دا و چې د فسادیاں دي همیشا چې چای ایمان راولې هغه ته فسادیاں ویل شوې دي دا د زمانه د جاهلیت یو ظلمو او یو نظریا وا لکه دې حصر نام معلوميږي ان ما نحنو مسلمون منګه فسلا کونکيو اصلاح منګه کو بل سو دي اصلاح والا یعنی مومنان فساديان دی او دغه اگټه مموي او اوسموي ار ټیم کې په مؤمن باندې دا الزام لگے دل نه خلک وایي زمانه ترق وکړه زمانه ترق نه دا کړي ترقیک کړي دا نو کوفر کې دا او جہالت کې کړي دا الله اکبر دا اوسم و یا هغه ټیم می و اذا قيل لهم لا تفسدوا د فساد غنې معنی راځي یو په دا معنی چې مداهنت تم په فساد وای معنی مداهنت مکوي تاسو د الله دین مفټوي مداهنت مکوي دا رنګې کوفر او شرک او بدعات لکه سوره اعراف آیات نمبر 85 86 کې چالت واي فساد لفظ راغله ده مفسرین واي مراد تنکو پر او شرک او بدعت دي کو پر ما کوي تاسو شرکیات ما کوي لا تفسدو دارنګې د فساد معنا محاربه د الله یعنی د الله دښمنۍ ما کوي دارنګې ترق د تابعداري د پیغمبر دا پیغمبر تابعداري مفرق دي دارنګې جنگ او جدال تام پساد وای جنگ او جدال ما کوي لکه سورې نامل آیات لمر 34 کې بارا شي دا ټول فساد معنی دارنګه بدفېلي لیواته دا مکوې لکه سورې انکبوت آیات نمبر 30 کې بارای شي نو دای وي مون کي اصلاح کو وا اذا قيل لهم اركل چوي له شدي تعالطب سيدو فساد م کوي تاسو فل ارض ي فسماکه قالوا انما نحن مسلمون وا دای بيشک امنګ يو اوس الله حکم ذکر کوي چنا نا نا الا انهم هم المفسدون خبردار اول تاکید انهم بيشک ادا دويم تاکید او همس فها درم تاکید المفسدون الف صلورم تاکید او اسمیت دو جملے پینزم تاکید ولیکن لا يشعرون دائش بگم تاکید لیکن سرا استدراک او اللہ وی خبردار همباندار ب ش کامل په دی حکم د ال کامل په دای اتما اتماپلیتي والله کله شوورونه لیکند نهپږي پاغه په ساده خپل باندې د دا ډانګرونه لاندې په خپل په سادبانې نهپږي و عذا قله له هم آمینو نه هم پلیتی ددی چې ساح او ته ب وکووفې او دا د زمانې د جیت تا بو باندې او تشنی دا زمانه د جاهلیت پیداوارو په مؤمنانو تبه او قوس ویل او سندغه ظلم نه اوس تمامه کې ویلو چې کمی پلیته په دور د نبی له اسلام السلام کې اون په کافر او منافقینو کې ویل دا زمانه د جاهلیت هغه ظلمونه چې هغه کې پراته او دا غي د اصلاح لپاره قرآن را لېږه و اِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰرْكَلَاچُو وَلَشِدَیتا اٰمِنُوا اِیمَانَ رَاوَلَیتا سُو کَمَا اٰمَنَ النَّاسُ لَگہ سَنگہ چی مان رَاوَلَ دے دی خَلکو یانِ صحابہ اکرامو اٰنناسُو قَالُوْنَ وَاِذَی اٰنُوْمِنُوا کَمَا اٰمَنَ الصُّفَہ لَگہ دی بے وقوف چیمان داڑے صحابو تے بے وقوفو بے وقوفو اے اللہ بیا حکم سے کر کہ الا انہم ہم الصفا دا او دایلسما پلی تیم شو شپگ تا کیدات اللہ ذکر کہی تا کید اول الا صفا ان دویم تا کید او ہم ضمیر دا فصل دریم تا کید کی الصفا ک الف لام سلو تا کید او اسمیت دا جملے دا پنجم تا کید او استدراک دایش بغم تا کید اللہ وے خبردار انہم بے شک دا خلق دا کامل بے وقوفی لسما پلی تی کامل بیوکفتی اڑو زرا عقل پاکیم نشته ولیکن لا یالمون لیکن نبوی گی دی پا دیخ پل بیوکفتی آبانده تفنن دا کتاب الله ولیکن لا یشعرون ولیکن لا یالمون و ایزا لقل لزین آمنون دائی او لسما چې تی چھ مومنانو سر او گو رئی صحابو بانده تنقیدو لگا کې کچی ذکر شو دا یاد ساده دا لوی ظلم نه صحابه باندې تنقید چچا کوله دا لوی ظالم نه دانا نه لګنن شیعه را پاسي او هغه سلام خلک را پاسي بیا اتحاد نه کوي هغه شیا چې هغه وېس خدای نه مننم چې کوم خدای ابو بکر ته صحابي ویلي دي ا خوميني اللهین کشف الاسرار کې ذکر کوي دارنګ هغه ذکر کوي هغه شیا چې عمر رضی الله تعالی عنہ ناعوذ باللہ ویدہ کافر ابو بکر کافرو دارنگ عثمان کافرو پول صحابہ ناعوذ باللہ ویدہ کافر او دارنگ د دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ باندې کله کم کنزل کئ د انسان په خله باندې ناراضی چاغه الفاظ وسه لیکلی ویدہ ویدہ دو شیطانانو ابو بکر او عمر ویدہ دو شیطانانو ناعوذ باللہ من ذالک دلوی کافر دی او دارنگ د دا اغه رور دل ته پا پاکستان کی موجودی دا هغه پیدا کړو او را لګلیو د دیو اجنه خوميني و سره با قاعده خط او رابطي و او ډیر اظهار د خپګانی کړو په مرګ د مودودی باندې خوميني چې هغه عمل شو کلا دا د دوی خپل هغه روابط چې ساتل وي او په پاکستان کې د سنی او د شیا د ټانکی د پارا چې سونی کمزوري شي او د شیا سره میل ميله پیدا شي دا غي د پارې موجودي پیدا کړو او موجودي چې کم ده د کار او هغه بیا په صحابه باندې جرح کړی کلاوي صحابه مې یاره حق نه دی نو کله یوسوي کله بل سوي کلاوي قران چې کم نه نو سلورم عیسی چې کم ده غایب ده روحانی طور سره شی وی بالکل غایب نو دی وی روحاني تور سره غایب ده شیع او جرح شو دیوایی زخو خدانو اما خومې یاري حق ندی دا ټانکول را لګلو چې د سنی او د شیعه په مینس کې ټانکيو لګې موودودی لوی زوال مزل تیر شول نه او ډیر لوی انتهائی د صحابه سره دشمن او د خومینی یو لوی ایجنټ او د ایران ایجنټ خو موودودی او دا ظلمي کوپه دی ملکي چې په صحابه باندې جرح کوي په ام بیا جرح کوي په صحابه و جرح کوي الله وای شي سوق په صحابه او جرګه داله فسادی ده دارنګ اول سم په ليتي د منافقين او ګره یو بي وقوف ده الله دلته ذکر کوي دارنګ بل به وقوفه هغه دا سوره بقره ذکر کوي 130 کې چې د الله د پیغمبر د سنتو نه مخ وړاينو الله وای دا غټ بي وقوفه ده تاسو وګورئ 130 سو د سوره بقره الله ذکر کوي وما يَرْغَبُ رغابو عاملهتي ابرابراهیمه இல்லله منصففه نفساه او از ن کوي دمللت دی براهم طريق د براهم نه الله منصففه نفسا مګر سووک چې ب کوپ کا خپل دا ګډبی و کوورري چې د سناتون نخواړو دارنګې اعتراض په پا پیغمبرې پرک کوي نو غټ ب یرته د او غټډبی و کوف دی لګ قآانی قمزي کرکي۔ دا سوره بقره 142 کې سایقول الصفه من الناس ما والله اعتراض په پیغمبر شي نو دا غټ به وقوفه او دارس نه خالي دارنګ په الله چ دروغ جوړی نو هغه غټ به وقوفه ده الکه سوره جن ذکر کوي آیات نمبر 4 کې تاسو وګورئ سوره جن آیات نمبر 4 یو काम देर समय से पारा सूरह जिन अल तौगुरई आयत नंबर 10 रम बाला दरोघ जोड़ा उनके وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا أَوْ بِشَكٍّ شَاعَنَاؤُهُ يَقُولُ سَفِيهُنَا وي با به وقفه زمنګا پالا باندې شطط درو خبرې خَبَرِ بَا دا کلن لره خبرې به وي پالا باندې دروغ به جوړول دا به وقفه قرآن کریم ذکر کوي او چې په سوا بو اعتراض کوي غټ دی وقوفه دارنګ اعتراض د سنتو نه کوي نو غټ دی اعتراض په پیغمبر کوي غټ دی وقوفه دارنګ مختلفه الله باندې نو غټ دی وقوفه وا اذا لکل ذین امنو بلا پلیتی اول سما چې مؤمنانو سخره شو استاسیو او چې په لو سردارانو سخلړ شيږي ته استاسیو ا دای بلا پلیتی شو وذا له قله ځنا آمنو هر کله چې میلاو شي دمو مینانو سررانو قاللویدن آمن نه منګ ایمان را وړی دی ذا خللو اووررکه چې لاړشيله شااطنو ماپلو سر دااننوسهه هغه خپل مشرانو نتاببی په د کاپرو د منافق مشرتیا کوي نو دا غټ شیطان دی او جرره بیا زیات تر پهده په کیرره تاسو ید دا, دا, دا, دا مشرانلی چد مشرک مشرچی نو مشر چڑا الله شیاطین ذکر کین مشر باندے والا جرح ہوکا زګه شیطان اصل کی دیر چد غیم اګه سربرائی شروع کړي دا کړه دای سربرائی نه کولن دای بوله دا, بول دا سکل خو شیطان دیره په دې شیطان باندي جرح ہوکا ذا خلو الاشي نیم اور کللا چېلاډشي د اخپلو شطنانوو سر دراننو ساګ قاللو نو دی اننا مع کوم منګط سریو ان مع نحنو موستازینو بشن کا منګی ټوې کوون کې دای دوولسمپلیدي منګیو ټوکی کوون کې دومو سره تا سرجیي ف تي قاې و دی لګ سر راجل منیو بذاو مر د دی نیوال اعتقاره سراج المنیر بیزایی سمرقندی دا معنا کوي منګه خو دې تاسو سره یو د ښو آرشی خا پیرکی مؤمن توي تاسو نه ما او کافر توي تاسو سره او دا غواو د مارغانو جانغو نو دای دوه ډاله جوړې شوی داګه شیخ د پنځ پیر ذکر کوي وای دوه ډاله وي نو دا غوا یو طرف ته چکم ده نو خلک او دا مارغانو بل طرف نو دا خا پیرک پر هغه غواته به تاسو سره ولی وی ګور ته هم پای ور کېو زم پای ور کوم بچولا نو زه کو تاسو سره نو مارغانو څخه بلل غیته به تا زه کو تاسو سره کويته څنګه وی ولی تاسو ملوځي زمو ملوځم نو زه تاسو سره نو اخرکه چراګیر شو نو د ایس نشو نو نه درځل ته شي مارغانو سره نو غوا سره د شپې کې کوم دن نو را پازې پرلا پرلا کوي منافق لوی خا پیرک دې ائچه سره او د منافق شانم دادې د اخیره کې داسره گیر شي منافقو چې د ایسو کوم بیان کې یو راینا به آونه دا څه خلکو چې دوکې به کولې مونږه خبره حلل دي پرغوس کې مونږ تاسو راي او بیا به نور سره ناشتو مونږه ود داسې چې کم ده حیران شو مونږه چې داسې چلې مونږه پېمښه کو او دا یې پېښه کو ائچا ناګست لاله د دنا کارته سره پاتې شو دا دو پړاک تو داډېر لوک سانډه شه ده وا اذا خلوا الی شیاطین سودی دا بمالک رحم الله نن نقل کای خلوا یعنی مزوا شیاطین هم صادتهم وکبره اوهم ورسا ورؤساءهم من احبار الیودی ورؤس المشرکین والمنافقین شیاطین نسوک مرادی و یا ده یهود او د مشرکین او د منافقین او سرداران احبار او مولیان ته مرادی زکه ا او احبار او مولیان ته مرادی چرای کار د شیطان کو لمصول به کول او تیارول به د منافقین او په دا مسلمانانو په خلاف خلا نو الله ته شیاطین او ني الله <سؤال> یستاز او بهم و یمدوهم فی طغیانهم الله با بدلا د ټوک ورکی دایله را وایمو دومو زیات بکیدایله را فیتو غیان هم دایا دیرله سمه پالیتی پر سره کا شهید دای کی دا سه حال کی امهون چی وب سر گردانا تو غیان دایغه سوارله دیرله سمه پالیتی و ډیر سر کا شری او الله بوله د ټوکو بدلا ورکی ګورې دا قاعده به یاد ساتي ټول قران کریم کې ان شاء الله و رحمان چه کالا کالا الله ربول عزت تابیر د جزا دا فیل کئی پا عین فیل سارا تابیر دا بدلے او د جزا دا فیل پا عین فیل سارا لکا اللہ ویستاز بیم اللہ با ٹوکیو نو اللہ ٹوکو تسو مفتاج دے نو الله وی اللہ ویستاز او بیم لکا دا قائدہ دا ابو منصور ماتوری دی رحمہ ذکر کئی په تعویلات اہل سنہ کے دارنگ ایمان بیزاوی رحمہ اللہ ذکر کئی دارنگی نور مفسرین اکرام ذکر کئی پدغا زائبانده چه مراد تینا دادیا او دا قرآن کریم کے زائبا زائبانده رازی لگا قرآن کریم کے براشی یو اللہ و هوا خادعوهم سورہ نسان آیات نمبر ایک سو بیالیس کے نو اللہ مانا سره دی اللہ سر دو کئی اللہ دا دی سر کئی نو سمت لگو اللہم دو کئی کئی اوٹا کئی کئی نا نا اللہ بدو ٹوکو سزاور بل و مكروا ومكر الله الکہ آل عمران کی چرازی آیات نمبر 45 کی نو مطلب دا چې الله دای مکر کوي نو الله به مکر کوي نه نه لابد مکر سزاور ورک دیله لکه ابو منصور ماتوریدی رحمہ الله تاویلات ال سنہ ک معنا کوي ای يجذیہم الله جزاء المخادہ وماكروا ومكر الله ما معنی کوي اي يجزيهم الله جزاء المكر الله بوله د ماکرو د پرې اغه دو کور کی الله به تدبيرو کی بدلا به ور کی او دا به یاد ساتي چې دا له تیاری تدبير دا جزا دا فیلنا پا عین فیل دا اللہ رب العزت قرآن کریم کے دا کہی نوچھے مفسرینو کم لکا دیزا ہے کہ او معنی زاد المسیر کری دی اگر او آنا معنی سے او گورین دا غیر نو دیتا کی او او اقوال را نکل کری دی خورجن بیادر معنی الله یاستعذ بهم الله بس زاد ټوک ورکی دیلرا و همد مو نصیحت پکې دیلرا فې توغیانم په سر کښې دی یا موون چی به سرګردانا سرګردانا بگرځي نشي بوي اولائک الذین اشتروا الضلاله دا صفاتون والا آکه سان دی چوغه راک لا گمراهی لرا بل هو دا په مقابله د هدایت کې دای اغه سار له سمه په مقابله د هدایت کې دنیا لترجی ورکړه ګمراهی واغستا او ګورې چې ايش تر او په معنا د غوروالي سره او نو خبره بس ختمه شو ايش ته مقابل... ختم شو چیرې هدایت په مقابله چې د هدایت په مقابله کې ګمراهی واغستا نو دای سره خو هدایت وونه نو واغستا څنګه وونه وسره نو دله زمانہ ايش تر او په معنا د اختیارو سره وره کړه دا راځو او او دیش دره نسبت چه غیر زویل ته اوشی نو معنی اختیار وی غیر ذوالاجسام ته چکلا اوس گمراهی غیر ذوالاجسام دی جس می نشته د گمراهی د اشترا نسبت چه غیر زویل ته اوشی نو معنی برکول او ترجی ورکول دی نو معنی دا شوا چه غوړې کلا گمراہی په مقابلہ د ہدایت کې نو اشکال ختم شو فما را به حق ته ਜਾਣتون پس فائدو نکلات تجارت دی و ماکانو محتدین او نو دیلار مندون کی ما سالوهم کما سال الزیستاو قدنارا اوس الله رب العزت می سالو د دای دوازاحت عام مفسرین کرام ذکر کئ چه دا امسلا دی دا پارا دا وضاحت دا منافتینو دوارا مثالونا او بیا پا ایات لمبر نولسم کې او چې کم دی نوائی دا تخیر د پار دی مطلب دا کدامی سالوائی او کدامی سالوائی ستاق و خدام لیکن شیوخ ذکر کئی او د شیوخ دا غی توجیه ته اشاره کڑی دا ابو منصوری ماتوری دی رحمه اللہ آن ذکر کئی دیتا اشارہ کڑیم دا و ای والا هاذ الطویل امکن ان یخرج قول من زعم ان الآیه نزلت فی القف کفل کافرین بارک زم اختصر علی ا ذکر کوما چه اول مثال د خپل مشایخ په اول مثال د کافرو دی او دوه مثال د وظاحت د منافقینو دی نو چه د کافر شی نو مطلب بيداشی اول ترجمه کومه او بیا چې کوم ده مطلب واضحم مان سالوهم مثال د کافرو مان مثال د کافرو په انکار د قران کې کما ساللذي پشان د حال او مثال د اغه سړی دی استوقد نار اچ بلکړ وی لرا او غیر چا پیر دغتا خلق ناشوي یاد مستوقد ترجمه شوي یا اور تر ترجمه شوي فلما اضاعتو هر کلا چه روحانه کی داور ما اغسو حولو چه گرچا پی روید دینا زحب اللہو بینوریم بوزی اللہ تعالی دارنا دی دی و ترکهم او پرید دی لرا فی ظلمات یو بسیرون پاتیارو کیچ دی اس نوینی دائی مثال شو چه گورا یوک سڑه دی اوری بل کل دی را جمع شوه دی زان گرمی رنا اخلی یادته غوګ اخو دے دوچ کاله دی هغه خبره کوي او هغه هغه اس پایدوا نخلی دا غینا هغه اور ختم شي نو هغه رنا لاړه شي ختم شیدای دغه سی تیارو کې پاتشي اس پایدوا نخلی دای مثال له دا مثال د کافرو الله پیغمبر رنا د ایمان راړه رنا د قران راړه هغه مشال بلک لیکن د اس پایدوا نغستا او لاړل او دی نبي عليه السلام لا او دغه ستیارو کې پاتې شو دا د کافیر مثال ده او دا تشبيه د قصه علی القصا ده نه چې بس پاره او شیکري مشابهت وي چې بیا معترضین اعتراض کړي نه هغه ته اشاره نه ده بار کیف یا دا مثال شو یا دا مثال لکه مفسرین چې ذکر کوي نو هغه دا وایي چې مثال د منافقینوអ្វី وایي دیسای کې اغای بیا داسې معنا کوي مثال مثال د دې منافقانو اظهار د کلمی د ایمان کې کما صلهم کما صل مثال د منافقانو مثال د منافقینو په د کلمې د ایمان کې کما صل لذ استوقد داسې دی لکه اورې چې بل کړه یعنی اورې بل کړه او اورې بلکو خو پایدې پیوانه غستا صرف په خلبان دي خوی چې مؤمنه خو چلته کوځنه کلا پایدې پیوانه غستا نو غي بیا داسه لا گئی فلما ازوا اتما حولو ارکلا چې روحانه کی داسو ما او ارکلا چې روحانه کی داور دا آسو چې غیر چا پیروی د دینه نه پول ټول ماحول نو الله بوزیا غ نور درای اوس ګور نور وی الله کار نه داونی دا مخ کې نارن او اوس وی نور. نو نور ذکر کو چنورې بوتو او نارې ذکرنه کو دیت اشاره دا چې الله رب ال د نار اغا سر پری خود چ احراق او سوځول دی او اگر نه ایت بوتلا یادا چه د نار او د نور یو بل سره مشابهات د دیو جنې چې کم د نور ذکر کړو خو بیا راستو راي چې زاو او د نور خو مشابهت لبزي نو نو داسې به دا وايي دغه لبزی نو د زیات سره نو دلته ل بزیه هم ذکر کړه وی نو مفسرین کرام وايي ک بزیه هم ذکر کړه وی لکه شیخ د ویسار ذکر کړي نو بیا ودامت مطلب او چھاډ زیه وای هغه رڼا ته چې ډېره وی او نور وای مطلق رڼا نو کدا ویلې وی چې الله رب ال عزت هغه ډېره رڼا بوتله نو مطلب بيداو چې لګه پاتیش وا الان کې رڼا خود سره پاتیم نشوا مثالهم كما مثل الذي مثال ددی کافرو مثال ددی کافرو زادہ خپل مشایخ ترجمه کوما پم پہ انکار د قران کې په شاندغه غسړی دی ایستو قد نارا چې بلک اور لرا او نور خلق غیر چا پیر نه ستو دی اور ته یاد دی اور بلون کی ته فلما ازات پس هر کلا روحانه کدی قران سچ غیر چا پیر او د جناب بو تعالی هغه رڼا او پرې خلل د لرام پتی رو کې دی اس نوینی سمون بوکمون سمون چالا گاندی ده حق نا بوکمون کارن دی ده حق نا حق ناوری بوکمون چالا گاندی ده حق نا حق نووی عم یونراند دی ده حق نا حق نووی نی اگا حق راگه رنان بلشوا خوده کونو اڈو حق تی غوکی نو خودو آ رنان تی اللہ بوتلا دارنگی اڈو حق یونوی جبا عم او چارگان دی درانده دی گره بوک من که سوم من حقی واو نره ده ده کافیرو ده صفت ده منافق خوباناست ده پا درس که او او رده بی خبر ده نبی علیه صلی اللہ وسلم سوم من کافیرو تالاوی دی ده دی دینام ده معلومی گی چه ده می سال ده کافیرو ده بوک من ایو خود حق نبیلکل چارگان و ادو حقی پده اقلبانده اونوی سمت لب منافق کو اظهار کرو ده کلمه او عميون ادر حق فهم لا يرجون پس دای درا ګرزی قرانه او کسیب مینا سما دا اوس د منافقینو د وزاحت منافق ده 파ه من او منافق دوا کې اسمدي یو منافق اعتقادي چه عقیده د کفر وی مون او یاده منافق عملی چې اعمال د منافقت کوي نو دوو مثال دا یو مثال ذکر کایو دک منافقین وباند رات منافق اعتیقادی والله محیط بالکافرین پوری او منافق عملی اعد یکاذل برق یخطف ابسوارا ومنا ذکر کایو او کسویبن یا مثال د دې کافرو د دې منافقانو کسویبن په شان د غټ باران دی کسویبن په شان د غټ باران دی مینه سمایچو ریګي د برنا په هیڅ پاله کې ظلماتون تیری ویواراتون او ګلزاوی به وبرق او برېخنا تیا جالونا اصابهم ګرځویدای خپلې ګوتی فی ازانم په غو غنو خپلو کې مینا سوایق د وجد تندرون حزار الموت د وجید یارک دمر د وجید یاری ياري دمرګنا یاریږي چتندر باندې ران نشي او یاریږي چمړن نشو والله محیتم بالکافرین الله تعالی راګی روان را کده کافیرولارا ګورا یو کسته الله مثال ورکې د منافق دا مثال دی د منافق اعتقادي چه د باران د باران و برنوريږي او یو څل هغه باران کې اختیاري دي اختیارراله دارنګ هغه باران کې ګړا او د بجلی پلاک پلوکته د غغونو کې ګوتي ورکی اسنه چه زما وغنوبان دی اواز د تندرو لگی مړنه شم دا سے منافق اعتقادی دی چه الله وای کسویر مینا سما رازی دا سے قران او اسلام د بار نه لاروان دی دا, دا رنگ ای کی ظلمات دی یعنی قباحت او کفر په کې کی ذکر کیږي یا تکالیف شرعیه او تخویفات دی غلا زاده 파ږي کی تخویفات ورک یو برک براہین او بشارات دی مومنان اتا دیپ و گونو کی گوتی ورکین داک منافق اعتقادی اودا زک ورکی چ اعلان سواق اعلان دو توحید وانری او سما د قران نو کی قران وا ونری ولی ہزار الموت بیا ب ایمان رال غواڑی او دیمان دلتا مرکس کاری نو دیغی تا غاڑا نگ دی ایمان رال دل تمارکسکاری نو دی غی تاغાળ نگدی فو اللہ وئی سنج دا باران والله دا باران کراگیر شي دارنې به د ځ راګیر کوم والله متون او الله تعالله احه کوونکې پک کرانو باندې یا کادل برکو یا ختوافو اب سواروم قریبا دا چې دا بریخنا او تختهوي نظروونه ددی کلله ما ا الله هممه شوفي دا بریخنا بردی دا نظرونه وتختئ کلله ما عوا لهم هرکه کلا روخواانه شي دیته۔ روخانه کلشی دیتا ما شوف ازواء لهم روخانه دا اور دیتا دا ماحول یا کل ما ازواء لهم ارکلا چه رناو که دیتا ما شوفیه نزیده پاگه که و ایزا از لما علیهم او ارکلا چه تیاراولی پا دیتای بانده تیارشی پا دیتای بانده کامونو ادری گیدهی سم از لبو دا منافق عاملی مثالو چه رناشی و تا پلکت دا بیزلی لکه اوز او د बिजلې پړق پکېو شي د آسمانی بجلی نو د زړه روان شي د باران وال سړې دارنګ میس منافق ده کله صفایده و تراشي فتوحات یا شکاسته ځای نو بس دا سره امن دی بیا غي او چې کله په تیار راشي هو هو نو بیا اقامو بیا ودریږي چې سمې لاوي گینه لکه تاسو وګورئ سوره النور آیات نمبر 48 د دې د تایید د پارلک التوضاحت توشي سوره نور آیات لمبر 48 نو کی ونه نور آیات نمبر 48 التا د منافق د حالت لک خوازه کړه دی اللہ رب العزت ذکر کہی گورا آیات نمبر سنتالیس نوامہ ویا کولونا او وائی دا منافقان آمننا بالله ایمان راولی دا منگا پا اللہ و پا پیغمبر بانده واتواناو تابی داری کڑی د دا منگا دا اللہ و دا پیغمبر بیا اڑی گیا ولویا ڈالا دا دا دینا من بعد زالکا پس د دینا اما اولائکا بالمومنین او ندی د ایمان راولون کی دزلنا و ایزادو الالله و رسوله ار کلا چوب لیل چی پیغمبر تا لیا حکوم پاییناوم دې د پاره چې پیسې لوکي په مأمیندای کې حساب فريقم منهم مورزون نصا پای او لویان د لد دینا کون کې وی و یا کلهم الحق یتو اليهم وزینینا او هر کله ک چر وید د پاره صبره ها سې ساس ها کو بیا راځي دې په انبر تا پمنډو سرا منډ وی او راځي راځي او چې کله فَيَسَلَسَ سَمِعَ أَذْوَأَ لَهُمْ مَشَاؤُ فِي يَقُلُ وَمُلْحَقُ او کچره پیسہ و ویزا ظلم عليهم قامون نو بس بیا دري دا حالت سوره حج آیات نمبر 11 کیم الله دا سی بیان کئ بیا والا شاء الله کچره فخوید الله تعالی اراده کړي وی الله لا ذهب بسمع النبوته وی دغه غوونه د بسمع غوونه د ختم کړي به غوونه د واب وابساری مستریګه د دې لکه څنګه چې باطینی مسخدی سراج المنیر ذکر کئ نو دارنګي اراب باطینی به باطینی چې مسخدي الله د ځایری به مم کې رااده وکړنو ختم به کوم ولا دغه سوال څنګه به کیږي ان الله علی کل شین قدیر الله تعالی په یوشيبانې قدرت وال دی الله تعالی په هاري یوشيبانې قدرت وال دی او الله ارسو کول دا دوه مثالونه دا اول باب درده پورې ختم شو چې پارې کې اول ترغب إلى القآن او بیا درې ډلیوي نهمو میانو ذکر کړي او سو پسې یا وه نو ب رب کومل الذي خلاق کوم نه باب شورو شو او دا تمهیدبانې خبره وکړه او دا تا ته او خدل چې کاه رتو د یا او نسوو بدوو رب کومل الذي خلاق کوم ممسله کوي نو دا یاد ساته چې خلک بهګورې داسې ډلی کېږي. او دا نه چ ټول بستاامل غري کیږي خو پاکه ما مساله چې جداواله راځي هغه کمه مساله ده نو هغه مساله د الله ربول عزت د وحدانيت او د پیغمبر رب د پیغمبر د ده یا ایو الناسو بو سرا اوس هغه مساله ذکر کوي او دا التنا دويم باب هغه شروع کیږي دويم باب شروع کیږي او ما مخکه خلاصه کی وی اول مساله توحید او بیا به چکم دی ور سره اخوا یو او داغي جوابات ہو. او بیا بدا ذکر کینیم اربعان مختصر انداز کی د سروو نیامه اربعا ذکر کای اکبر یا ایها الناس بودو او خلقه عبادت کوي ربکم اللذی د خپل رب اغه خلق کړکم چې پیدا کړی تاسو لرا ولذینا او آکه لرا من قبلکم چې مخکې وستا سنا لعلکم تطقون خام حاجت تاسو پرېزګار شي پرېزګار شي یا ځان بچکی د شرکنا دا خطاب چاته دی وای خطاب ټولو ته صحیح کیږي ګوره وای او بو دور ابکم کومومنانو ته شي نو یې غویاسه به عبادت کو کمنه افقان د شنو غيوم عبادت کو دارنګې ک مشرکان ته شي غيوم کونو دا خطاب چاته دی نو چې دې ته وګورې واي خایو عبادت کا نو تا وایا ای عبادت وکړه دوکې عبادت یو سړای کې اور تو وای چې عبادت کو نو دې کې څه بده خبره ده یا وتا وای کنا تاکید بشي یا دا مفسرین معنا کوي چه منافقان ته خطاب شي نو معنا بد شي اخلسو لعبادتا لربكم عبادت خالص کوي د خپل رب لپاره نفاق ته وبا سه اي ادا معنا چه ختم شي مشرکانو سره نو معنا بد شي وحدو ربكم عبادت در رب او کوي مانات توحيد خالص ده الله او کوي د ول چانا او کدا ما خطاب مسلمان انت شمت لاو داده همیشا می شد خپل رب داسه عبادت وکي او دا معنا چې وا بو دو ربکم په معنا د وحیدو سره ده دا معنا اکلدا ابو منصور ماتوريدي تعیلات علی السننه کې وحیدو ربکم او ای جعل العباده عباره عن التوحید <تصفح> عبادت عبارت دو توحید نو گرزو زکا لأن العبادت تلتی ہیل اللہ لا تکونو علا تخلصو لہو اللہ بتوحید کم عبارت چھ دا اللہ دا پاراوی آغا علا دا اللہ دا پارا خالص کے دے شی چھا آغا کہ توحید را شی توحید پا کی نوی نو آغا چرم عبادت عبادت بیا دا اللہ نشکے دے اللہ اکبر یا ایوہا ناسو بدو او لو خلکو او بودو عبادت کویتا سورم بکوم الذی د خپل رب اعزاتو چه پیدا کړی تاسو لرا دای دلیل آفا ان پوسی تاسو پیدا کړی و ولذینا دلیل آفا کی مړه غیر چا پیروګور استان مخ خلقم پیدا پیدا کړی والله ځ نه او کسان لره من قبلی کوم چې مخکې ستاسوونه دي لاله کوم تکون خاامخوا چې تاسو ځان بچ کوي د شرک ځان د شرک نه بچ کوي دارنګېدللیلی سفلز مکې توګوره داغرب بندی وکه ال جالهله کو ارضا او به ب اصولو کې میرتویللی وو جګه د انبیاء او سره چوانو په دی باندې وه او دا عبادت معنا م د تال تکی وه چې عبادت د دریو سزنه مرکب وي یو دا چې کامله مینه وي د الله سره کامله یاره کامل امید وي د الله نه علاوه چې کم نه نو دا کیږي او کدی عبادت کوره عبادت نه پاتې کیږي یا ایووه ناس او ټولو حلکو او بدو بعد تو کو ر به پیدا کلې تاسو لره دلیان پووسې وال ین او اک سان لران من قبلی کوم چې مخکې ستاسوونه لاله کوم ت ت کوون خاامه چې تاسوان بچ کوې د شرک نهلهی جاله کومل اررضو دلیلی سپلی فاقیغ پیدا کړی دا ستاسو د پاارځمک یا ګرځوللی دا ستاسو د پارمک پیرا شفررش دلیلی عوي. و السماء و او جرزول ده اسمان بنا او چت ستاسو ده پارا و انزلا دلل جوی و انزلا و را و روی من السماء ده برنا ما ان اوبا فا اخر جبهی پس را و باسی پس بب ده غیسرا من السمرات ده میونا ده پارا دروز ستاسو فلا تجعلو لله تاسو ده ده پارا اندادا سداران و انتم تالمون پدا سعال تاسو پا ناروا والد دے باندے تاسو تا پتر اچھی دا ناروا دے نو بیا والدہ سے کوئی دا پنزد دلائل په مسئلہ توعید باندے ذکر کردو او انداز چاک انداد جمع دا نددہ مساوی تووی برابر ہمانسو چپیو صفت کے ام دا اللہ دا صفاتو کی مساوی اگرز لکه لیکن اسطلاح کے عبداللہ ابن عباس او عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہم پرمائی ار رجال تو تطیعونهم فی معصیت الله چه د الله فنا نام پرمانه کې دا غي تابعداري وکړشی نو دا چې کم ده اغه دره معبودان جوړ کړئ شو نه د الله سره مساوی ګرځول شئ یو صفات کې د شریک کوو نو دا نه مساوی کوو الله اکبر لکه د عدی ابن حاتم واقعا مشهور راځي نبی علی السلام سره راغه ایمان نفس بیا نبی علی السلام وای مونږ چر خدایانو تا دا نه خپل مولیا نو پیرانو ته خدایانو ویلی والله وایي چې دوی خدایان ویلو او ته ویلې چې هغه به کوم خبر او حلال به حرام کړه تاسو باغسه ګړنل کنه او دا او خو وا وی دغه ته خدای وای خدا نو خدای خدای دی دا نه چې مولای څه د تبع حرام حلالي نو ته منا کارام لالی او حلال حرامي بس ار څه منا نه دا خو نه دا کرا دا الله قانون تبع ګوري دا الله پیغمبر طریقې تبع ګونه فلا تجعلوا لله مگر زوی تاسو د الله د پاره حصہ داران او انتم تعلمون پدا سوال کې چپويږي تاسو پنار وا والده دی باندي وا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی بنا اول سوال او دا جواب یاره منګه نبی علی صلاتو باندې شک ته د زانه جوړای او انجام ذکر کئ الله رب العزت سره دا انجام نه جواب ذکر کئ خ انجام اول خو سوال کوي ځ راړ جواب کي رالیی کا نه چېره ځانه جوړی تاسوولک جوړ کې تاسو اه بیاي او تخف تخ خو سرحاو بلهغاي او کچریدان نهشي کول نو ځای مور شي ګوردانله د عذا به ځان بچ کوئي. و ان کوتونمفیرائ فِي او که چریی تا سو پش کې مما داسنا نظلهلااب دینا چېرا لې ګل د منګا پخپل بندا بندې فاتوو بصورې نو په راړی تا سویو صورتو م میسللی امر ل تجزز دی حجز د پااره س یو نستا سوګورړ يات لمبر 18 کې سورة یونسو آیات لمبر اٹھتیسو التام دغس امر دے اللہ اکبر فاتو بی سورة اَم يَقولُونَ افْتَرَى اَي وايدې چې دانه ځانه جوړ کړې ده قل فاتو وای را لې تاسو په صورت یو صورت او مثلی په ده باندې ودو من است او بلې تاسو اچل را چې تاسو یې لري ما سي و د الله نه ان كنتم صادقين کچري تاسو صادقين رښتيني دارنګې سورې يهود آيات نمبر 13 وګورې تاسو الله اکبر سوره یهود آیات لمبر دیار لسمو آل تاکه آمر دے پلس سورتو نوبانده آمی اکولو نفتارا آیات لمبر دیار لسم سوره یهود او دولس مسیح پارا ایا وای د چد زانه جوړ کړه ده اوایا فاتو بعشر سورن راړی تاسو لس سورته نام مثلی په مثل ده باندې مفتنات چد زانه جوړ کړي شې وی په تاسو کې او بلیا چا لرا چ تاسو طاقت لري ما سی واد الله تعالی ان کنتم سوادقین کچری تاسو ریشتنی راړی کنه کیدر سره نوزایو لس سورته خو راړی دارنګ تاسو بنی اسرایل آيات نمبر 88 سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 88 پنځلسو سم صفاره ال تکه الله رب العزت ذکر کای ایجزد ان او د جن چه دای دا کار نشی کوله قل این اجتماع تل انس والجن هو یک چر جم شیدا انسانانو پریان چې د راتل لوکي په دې قران باندې لا ایتو نبي مثلي دې راتل په مثال دې باندې اگر کشي باز دې د باز نورو د پارا زهيره امداديان اگر کټول را جم شي دانګي مقاماتو کې لکه سوره قصص آيات نمبر 49 کې اوم چه کم ده امر پدغه وانه شوه چې زئی راړی کنه نه شي راړی اوس ګوره چرتا وای دی صورت مثلی یو صورت راړی یا به صورت مم مثلی چرتا ټول قرانه دا مختلفو طریقو سره ځکه بازی ذکر کوي علما کرام چلس قبيله فود مکه کې اغه ته وای یو یو قبيله والا یو یو صورت راړنه للس صورتونه مطالبه ته شو بیا وتاوي زمونه کلس نه شي راړی نو صورې ملي یو صورت خو کنا که صورت وقع صورتت نه شي راړی د صورتت سیې خو راړی صورې من ملي س داې لګونته په په بلاغت کې دغې مناې برړړی چری نه شو راړی کېیدنو شو چې دغی نداې چ را وړی. در امر لیت تاجیز ده معنی سه عاجز کول ده پار تاسو داسی نشه کوله ودعو شهدائکم و بالی تاسو راو بلی تاسو شهدائکم خدایان خپل من دون اللہ ما سوا دالنا یا بلا معنا ودعو و بالی تاسو راو بالی تاسو شهدائکم ای علماکم آخ پل علما تاسو راو بلی من دون اللہ ما سوا دالنا ان کنتم صادقین کچر یه تاسو رشتنی پا دیکی چی در طرفا در غیر الله نده فا ایلم تفالو دا یا غانجامو پس که چریتاسو داکار نشیکوله ولن تفالو او هر گزی اوم نشیکوله نو چی نشیکوله نو فتا کن نار اللتی زان بچ که دا غورنا و قودوان ناسو چی خشاک دا غی دی ده والحجار او گتی دی و عدت لیل کافرین تیار کلی شوی ده دا پارا دا کافرانو د کافران د پارا تیار کلی شوی ده بیا دا غینه زان بچ کئ مانس الله بدل عذاب در که دا نشی کولی نشی راळे نزد او عینات مکوی د الله حکم تغاړه کئ دی وقود ان ناس ول حجاره علماء کرام ذکر کئ ان ناس نا مراد ا الف لام چا چه مثلا نو منله دا غزه جهنم نه اول حجاره چ ذکر کئ نو یا خدا چې دا شدت اشاره ده شدت تا اور تا اشارہ دا او اللہ ما نصفی حنفی رحمه اللہ دغا اللہ ما ابو منصور ما توری دی اغا دغا توجیه کوي چه دا شدت تا اشارہ دا یا اغا دوی ما توجیه دا کئی چه دیر خاص قسم کانی مراد دی چاکی بریت تے چه دا دیر زیاد بدبوداری اور ډیر زیات زرخ لی او بدن سره چې کم دی هغه انخلي هغه په جهنم ته الله ورغی یا خاص قسم کانی ته مراد دی چې هغه د بوتان چې د کم کانو نه شو هغه بوتان بل الله جهنم ته ورغی د پاره چې دا کم خلکو هغه عبادت چې کم نه د غیر الله کو دا بوتانو چې دا هغه غم نورم سیواشي او د دانت لیل کافرین تیار کله شوه د پاره د کافرانو کافران باورتزی کافران لطیار شویده یادا اور یادا کانی دوار تا زمین راجی که دیشی و بشیر اللذینا بشارتو او زیر ورکا تاستماویلو چی کلا با اللہ بشارت ذکر که د مومنان دا پارا او کلا تخویف تخویف ذکر شو مخ که انجام کن اوز بشارت د مومنانو دا پارا وَبَنْشِرِ اللَّذِينَ او زیر ورکان کسان ترا آمنون چیمان راولے دے وَعَمِلِ صَوَالِ حَاتِ وَعَمَلِ کَرَدَ دَ پا طریقہ دو پا امبر باندے چی پا طریقہ دو پا امبر عمل کردے لیکن امام بے زاوی مانا کئی اغوی وَحِيَ مِنَ الْاَعْمَالِ مَا سَوَّغَهَا شَرْغُ وَحَسَّنَهُ امام بے زاوی وَحِي نیک آمال آغا د داغه تحسین کړي او اشاره وت احستوی لوي او شريعه چکم دغه جایز کړي دا نه جته د زانه جوړکي او چ شريعت وت غني وي له کوم د بیا عمل نه او امام شول قران مولانا محمد طائر نور الله مرقده هغه بهترین تفصيل په دغه درسونو په اصول سننه کړه ده هغه وای چې ا قواعد ذکر کړي چه کوم شي لگا دا چې دین کامل ده او اه احتمال ده زیادت او د نقصان نه لري انیک عمل بااغی چې پیغمبر کړی وي دین کامل کړی دی دا سواب ثواب چې د نو اپ اتباع پیغمبر کړي نه په بدعاتو او رسوماتو کې دا رنگه اتباع چې څنګه په دې کې د دریمه قاعده شول قران رحم الله دار ذکر کړي سننه کې چې څنګه په فهل کولو کې اتباعا ترکم داسه اتباع چې پیغمبر یو کار نه نو بس ته نه دل دان د دا صحابه او پسیتلل دا دین نه شول قران رحم الله قاعده ذکر کئ دا نه اکامل دی دارنګ شول قران رحم الله پنځمه قاعده ذکر کئ شه هر بدعت نه وکړ چې صحابه انہوں کړي داراوو د دا نه داد چې کم ده بدعت ته او دا د دې لایق ده چې دا من نه کړي شه دارنګ هر بدعت گمړایدا نیک عمل آغه دی چې اب بدعات نه خرافات نه دارنګ خپل رائے پس بنځي العمل بر رائے شرای په سراوان شوی د قران او سنت مقابله کوي نو ګمرا به شي دا نیک عمل نه لچي دا زمما مشایخ کړل او پلان کیول دی نه نه قول المشایخ وعاملهم ليس من حجج الشرع دا د دلایل او د شر نه نه نه دي یو فعل عام دی یو کار عام دی هر ځای کې کیږي توا یې هر ټول خلق کې نو ټول خلق دې کوي ټول خلق خو به ارسکه تبار سکے نه نه ارسبنکه دارانګي بهترین قواعد شه قران رحم الله کوي په دې حصول سننکی چھے نیک آمال آغا دی چھے آغا پیامبر پاک کڑی وی اللہ اکبر و بشیر اللہ زینہ زیر ورکانکا سانتا چیمانی راول دے و آمال کڑے پا طریقہ دا پیامبر باندے انہ لہم جاننا تندہ چدہی دا پاناو با غنوی تجری چھے باییگی با لاندے داغینا الانہارو نہرونہ نہرونہ با داغی لاندے باییگی کس ما کسم فیہا انہارم سوره محمد کے اللہ ذکر کړي آیات نمبر 15 لم کې فیہا انہارم مما ان غیر احسن وانہارم من لبن لم يتغیر طعمه وانہارم من خمر اللذات للشاربین قسم <تصفيق> قسم نهر ندی دپایو نهر ندی دارنګ دګبن دا نهر ندی دارنګ د دا خاستو ابو چاہے کہ اس قسمہ بدبوئی بنوی راغلی تاس او گو محمد آیات لمبر پنز او گو رئی پنزیشتام سی محمد آیات لمبر پنز اللہ سم اللہ رب العزت اغا نحرونہ ذکر کری آغا او گو رئی بیادا زائلہ گوما چھ کمی طریقے سرا اللہ رب العزت دے زائے کے بشارت کامل طریقے سرا مومنان لور کردے گئے سور محمد شپگشتما سپارا آیات لمبر پینزل لسم شپگشتما سپارا اللہ مَسَلُ الْجَنَّتِ اللَّتِ اُعِدَ الْمُتَّقُونَ مِسَال دَ جَنَّتَ آغَا چھوَا دیکھ لے شویدان دَ مُتَّقِيانُ و پرِزگار و سارا و دل المتقین آغا پریزگار فی ها انحارون پاگی که نهرو نبوی می مائند آغا و بونا غیر یاسین چه نبوی گنده نبوی بد بویا و انحارون او نهرو نبوی می لبنند پیونا چه نبوی بدل شوی خواند آغا او نهرو نبوی من خمری لذتی لشاری بیند شرابونا چه خوانور کون سکون کتا و انحارون می ناسل مصفا او نهرو نبوی دگبین پاکل کسما كس کسم نہرونه سلور نہرونه پاکیع با دارنگی بہترین پای د جنت گوره خواه دارنگی بہترین شراب د جنت دارنگی بہترین گبینا دا ار سبوی او ار کسما خوشحالی بای ولهم فیها من کل سمرات اللہ اکبر دا نہرونه بای گوره سلی اول یا روی کور می نشتے کندر مينشتے. نو اللہ را بولیزت وی انا لهم جناتن کانڈر بدل در کم سڑیا کور بدل در کم دیا وی ایر او بپ کی نشتہ نو الله وی تجری من تحت الانحار دا لاندې لاندین نحرونہ بوی نحرونہ با یاد من تحت الانحار دریت و جہاد کے علماء کرام اے من قربہ دا غیل نزدی و نحرونہ دا سبائیگی کسما دا نحرونہ دار دا کسما یاد من ته تهانا تصرف مراد ده تصرف د جنتیانو کې بدانه ورو نه یا لان ده دو بالا خانو ده دینا دا نهرو نه کلا ما رزقو کلا کندر می وبم خو خواراک نه نو الله وې روزي به در کوم کلا ما رزقو هر کلا چور کول شي د هاته د وخت مکان زمان عرف سره پار راځي کله هر کلا کم وخت کېو کم زمان او مکان کې چې رزق ور کول شي د لرا منها د میوده دي جنت منها د میوده دي جنت نا مين سمارتن سميوا رزق انده پارا د وړلو قالو نو اي بده هاذالذي رزقنا دا خواغه شه دي چې راکلي شو مونتا من قبل مخ کې د دینه يا جنت کې را لګ مونتا کې مخ کې داس یو شه را کلو اوا ارانک یوې پټې وې کورینو خوان بیبلشانی یا دنیا کې چې یاره دغه دنیا کې کېلې ودل دام کېلې دفاعه بلشانی و او توبه متشابهه الان کې حال دادې ور کوله بشیدې لره دا متشابهه متشابه پرنګ کې متشابه پرنګ کې نه پخوان کې یا متشابه یو شانته پ نمونه کې چې نومبه د دنیا سره نور آباد جنت وي الله اکبر و تو بهی متشابه یا کلله کله سړی خوخوااک کو می خو و وری شننا می و صحی ککی چل ورلی متشابه بک پهہو چل بندې پوه ک چل بر تام خی بیا یاره کرو ش او ب آرت په چلم پوهګم د خوراک۔ چونکه رفیقه حیات نشته بیبی نشته یاوازه ما الله وی داغه مم کو ولهم فیها دای جنتانو د دا پارا پدی جنت کې می ازواج بیبیانه بوی متطهره دار کسما غیب نه پاک کړي شوی متطهره دا بل خبره یار بیبیانه وی بی خو کلا کلا بیبی دا سويچ بی درد سر وی ند ځان صفای کوي ند کور صفای کوي ځانم دا سسخه بیا ابی اگر زینو چزانس خا گرذنو بیا تاویزګرو گر په سیګرځو یاره مالا تعویزو وکه ما سره خاون مینا نه کوي ته خپل تاویزی کنه لک سپایي کوونه بس خاون به سره مینه پیدا نو دا اده شیخ محترم خبره و یاره و د غوجله موګه ند غوجله موګه ځان نه مجوڑو د کور نه غوجل مجوڑو نه مینا به پیدا ای سپایي نصف ایمان نه نیم ایمان نه کو سپایي کنه اشه القران رحیم الله واقعا یو خزرانا دغه دغه ماله تعویذ وکما سره د خاون مینه نشته شول قران زای مولا وتوی ها ویرا تعویذ تعتاز سره پیسې مې سېشته ویه وی خراشه وی زدا پیسې واخله په دې صابون راړه او په دې باندې چې کم د دندان سره راړه په دې تیل صابون براړو بلانبه او هڅه کمنن دن د دندان سا ساهې ځانو سپایو پای بنه کوله پا داس په تعویذ وکنه د خاون خیال ساته د خاون د خوشالولو خیال ساته او دا یاد ساتي دا تعویذونه ګورې چې کم کیږي دا خاوند مسخر کوله دا پاردا قطعی حرام دی ناروا دی. او دا د جادو او قسم دی او دا, دا مین محبت دا تعویزونه زمون فقها د احناف ټول ذکر کړي چې دا حرام نه او کم چې دا واړه کتابړی میتابړی د علماء او تمنصوب دی دا غي اس اعتباروم نشته دا غ تعویزونه حرام دی ولهم فیها ازواج او د دې دا, دا, دا پارا پدې پا کې بی بیا نه وی پاکه کړي شوي او سار سشتے کورشتے و باشتے دارنگی میویشتے خوراکو ار سراشن پورده بی بیانیمشتے خدا غم دے یا ورس جدائی دا مری گوبا اللہ وی جنت کے بدامنی وهم فیها خالدون دیوا پده جنت کیوی همیشا امام ابو منصوری ما توری دی وی دیکی رد دی پا آغا چا بانده چه غی وی لکا جہمیا جنت او دوزخده با یورس پناکی گی احل سنت والجماعت ویچنا غب آمیشه جنت او دوزہ دا پناکی گی بنا وهم فیا خالدون همیشہ وی دی پاگئے وهم دی پاگئے خالدون همیشہ و سیدون کی وی اللہ رب العزت دا عمل توفیق را جی بس نن اندار کافی دیا واخر دعوانا الحمدللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوزة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 سورہ بقرہ کې دیم باب شروع او پای کې مسأله توحید او پاګې باندې ادله 5 ا ذکر شو بیا دفعه اعتراض و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی ابدینانا اغه او شو ا سوال د دفعه سوال او او سرد انجام نداغی انجام ام ذکر کو پسورد تخویف کی او بیا بشارت للمومنین ان اللہ لا یستحیسرا سنجمہ خلاصہ کیوے لیو دفد دویم سوال دا سوال داو چدای وې چې زمونږ شکته نو دا غې جواب الله رب ال عزت چې وک ک شک و نه دې پشانت یو صورت راړای کنا یا لث قبلې چلو لث صورت راوړې یو یو صورت راوړې او آیجس د دا دایې ذکر کا چنه شی راړې نو دایې ترازو قدم دا مونږ زکاو او چې د ځان نه دی چې دې کې دوړو وړو سيزونو ام څل زده کړ شو دي مثالونه ذکر شې چرته را ماشي مثال چرته د یوشي چرته د بلشي دا واړوان مثالونه چې دی کې ذکر شو دي او لوې لوې بادشاهان شي نو هغه مثالونه د لوې لوې سیزونه ور کوي هغه د وړو سیزونه مثالونه هم نه ور کوي الله لوې بادشاه د هغه د وړو سیزونه مثالونه چرته ور دا سوال دی او کا داغه جواب الله رب العزت کوي او دارنگی ورسرہ ورسرہ حکمت دا امسلو ام بیانی چه دا امسلو حکمت صدی او گو د دا یاد ساتی دا زمانے د جاہلیت د رسومنا یو رسم او ظلم یو عقیدہ داوا چه اعترانز علن نبی په پیغمبر باندې اعتراض داد زمانی د جاہلیت درسمونه وو او دا غي ظلمه ا ظلم اوس الله رب العزت دا غي جواب کړي ان الله لا یستاهی بیشک الله رب العز لا یستاهی ای یذری بمثالان نفریک دی دات بیان کی ما سالما باوزوتن یوم مثال باوزوتن د ماشیوی فما فوقها یزواتوی د فحقارت کی یعنی د ماشینه او لاند شيوی یا فما فوقها یا زياد توی د دینه فل جسمی فجسم کی معنی ماشد او ک د ماشینه او غټ شي مچته دا خود الله رب العزت په حال الله د دینه از باک نه کئ د حیا ولا لغوی معنی دلت نه ده زکا امام اب منصور ماتوریدی معنی کئ چې ول حیا او ترک حیا ترک اے لا يتركوا ولا يدعوا لا يتركوا ولا يدعوا الله رب العزت اس باک نه کوي دا چې ان الله لا يستحي الله اس با الله بيشکه الله لا يستحي نپریګ دي اي يضرب مثلا دا چې بیان کي په مثال کي هر قسمه مثال کي د ماشوي يا برويد ماشينا حقارت کي يا جسم کي الله اکبر فَأَمَّا فا اللَّذِينَا پس هر چیاں کساندی گو رئی دایات ساتی چې دا, دا اعتراض وارد شو انو پسا بانده یا خدا تفصیل کی معنی تاوی چی دا رزان جوڑک شو پاغی اعتراض ہو خدا دای چې وی چی اللہ واروانا مثالو نا ذکر کئی دا اعتراض پسو نو بازی خلق وی دا پا آغا سور حج چې الله کا مثال